Eu am simțit că biserica se roagă pentru noi, pentru că Domnul ne-a dat biruință în toată călătoria. Ungerea lui Dumnezeu a fost peste noi atunci când a trebuit să vorbim despre Biserica Salem, să vorbim despre țară, să vorbim despre lucrarea și viziunea pe care o avem aici. Și vreau să vă spun că am simțit atunci când am predicat că predic ca acasă. Și pentru mine a fost și este uh, un mare har să nu ai de luptat cu emoțiile atunci când începi să predici într-o biserică care nu-ți este atât de apropiată. Și vă mulțumesc pentru cei care ați mișlocit înaintea Domnului și v-ați rugat pentru noi. Domnul ne-a dat biruință, am uh, participat la această conferință care a ținut o săptămână, o părtășie de peste o mie de păstori din toată lumea. Ori de câte ori particip la această conferință, Domnul îmi vorbește. Este un moment în care mă retrag de la problemele de construcție și mă concentrez mai mult pe partea spirituală și sunt gata ca Domnul să îmi vorbească. Și în registrul de conferință, în caietul în care... L-am primit acolo, am foarte multe lucruri pe care mi le-am notat, care Duhul Sfânt mi-a vorbit, trebuie să le faci, trebuie să le implementezi. Și mulțumesc Domnului că mi-a vorbit și de această dată, mai ales că am fost împreună cu soția, am fost mult mai relaxat. Ea a avut partea de legătură, ea este mult mai relațională decât mine, și o împing pe ea în față. Și pe urmă vin și eu. Și este deosebit, sincer vă spun, este o degajare și o relaxare pe care o simt atunci când mă duc cu ea. De fapt am zis că de acum încolo încercăm să mergem cam împreună. Și îi mulțumim Domnului pentru modul în care Domnul lucrează. Vreau să vă spun că călătoria aceasta a fost aranjată de Dumnezeu în așa fel încât nu ne-a costat nimic. Și nu din Statele Unite au venit ajutoarele pentru călătorie, ci Domnul a lucrat într-un mod foarte minunat. Și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că El lucrează și de multe ori, cum vă spuneam, stau și privesc la minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Și când vorbesc de lucrul acesta, a noastră ca biserică. Pentru că Domnul a făcut multe minuni și continuă să facă minuni. Aceasta este o perioadă în care noi ne întâlnim cu păstori pe care îi cunoaștem și care discutăm despre vizitele care vor fi anul viitor, grupurile care ne vor vizita anul viitor, păstorii care ne vor vizita. Și vreau să vă spun că pentru biserica noastră, va fi o fază nouă. Se pare că terminăm cu construcțiile masive și ne vom orienta mult mai mult pentru construcția spirituală și sufletească a bisericii. Și aceasta pentru mine este un har deosebit. Vom fi vizitați anul viitor de persoane destul de importante, printre care aș putea să amintesc păstorul meu care ne va vizita vom avea o conferință pastorală la nivel național și apoi sunt alți păstori care s-au angajat și au exprimat dorința că vor să ne viziteze, grupuri care ne vor vizita anul viitor. Pentru toate acestea îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne ține legați și ne ține într-o legătură frățească cu oameni de pe diferite continente, oameni pe care poate încă nu-i cunoașteți, dar îi veți cunoaște atunci când ne vom întâlni cu ei. Ne bucurăm de tot ceea ce Domnul a făcut în mijlocul dumneavoastră. Eram la o biserică română unde trebuia să vorbesc și păstorul mi-a zis Auzi, Am auzit că băieții tăi vorbesc mai bine decât tine am uitat la el și am zis, uh, ai vreo fată de maritat, Zic că e prea târziu pentru una dintre ei. Uh, mă bucur, sincer, uh, l-am întrebat unde ai auzit, i-ai auzit predicând, zice pe internet. Uh, internetul este o formă deosebită în care putem să devenim globali și putem să ne ascultăm unii pe alții chiar dacă nu participăm în același loc la aceeași întrunire. Mă bucur de modul în care Dumnezeu a lucrat în aceste săptămâni aici și cred că nu v-au scos din doctrinele principale cei trei care au predicat. Cred că au mers în linie cu Biblia. De fapt, eu zic ori de câte ori se întâmplă aici că auziți altceva de ceea ce spune Biblia, Vă rog eu foarte mult, veniți și spuneți, frate, așa ceva nu scrie în Biblie. Pentru că vreau ca lucrarea de aici să fie condusă și coordonată de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ne iubiți și aș vrea ca în continuare Dumnezeu să intensifice această legătură și să o putem reversa peste alte localități și alte lucrări pe care Domnul ne cheamă să le facem. Și vreau să vă spun că Domnul ne cheamă să plantăm și alte biserici. E bine aici, ne simțim bine, e căldură deosebită. Acum avem două sisteme de încălzire care funcționează, dar am vrea să ne gândim că lumea ne așteaptă. Și vine vremea când vom putea ca să vedem această lucrare. Nu văd, Dani, ce mi-arați acolo... Vezi că n-am ochelari? Deci eu văd foarte bine să citesc, mă bucur de lucrul acesta, nu trebuie să folosesc ochelari. Soția dimineața zice, mă, nu mi-am adus ochelari. Dar normal, dacă n-avea ochelari pe ochi, nu vedea unde sunt ochelare. Ne bucurăm de fiecare din dumneavoastră care ați venit astăzi în locul acesta, ne bucurăm de cei care ne vizitați pentru prima dată și am vrea să vă cunoaștem pentru că cei care ne vizitează pentru prima dată au foarte multe întrebări, mai ales când vin din biserici care nu au același mod de închinare, când... Uh, știu eu, sunt foarte multe lucruri schimbate, deosebite, au întrebări și pentru cei care sunteți noi veniți, vrem să vă informăm despre viziunea pe care o avem, vrem să vă informăm și să ținem legătura cu dumneavoastră că atunci când avem anumite evenimente să vă putem anunța, dacă sunteți confortabil să ne dați modul în care vă putem contacta, aveți un card acolo pe care îl puteți completa și îl puneți în coletă. Am vrea să cunoaștem pe cei care sunt pentru prima dată în mijlocul nostru Aș vrea să ridicați-o mână sus Vrem să vă cunoaștem Dumnezeu să vă binecuvânteze Dumnezeu să vă binecuvânteze Aș vrea să vă dăm un buletin de informare referitor la viziunea pe care o avem Printre alte lucruri pe care le-am învățat în călătoria aceasta Am învățat cum unii creștini trăiesc prin credință. În aceste momente de criză am rămas profund impresionat cum oamenii ai lui Dumnezeu, în loc să fie atacați și afectați de criză, sunt binecuvântați de Dumnezeu. Și secretul a fost că ei investesc în împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le putem face pe Pământul acesta. Îl putem lăuda pe Dumnezeu și Dumnezeu primește lauda noastră, se simte bine. În mijlocul laudelor pe care i le dăm. Dar în momentul în care noi, prin credință, prin credință, investim în împărăția lui Dumnezeu. Momentul acesta este un moment deosebit, pentru că economia lui Dumnezeu este diferită de economia lumii acesteia. Și Dumnezeu n-are crize în economia lui. Și aș vrea în această dimineață, prin credință, să investim în împărăția lui Dumnezeu, în viziunea pe care o avem aici, în sensul acesta va urma coleta, va urma și uh, pentru cei care n-au putut face duminica trecută zeciuiala, este foarte important să investim cu credință în Împărăția Lui Dumnezeu, să semănăm în Țarina Lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care poate să aducă roadă. În timpul acesta, Dani a pregătit un video și vrem ca să uh, urmărim acest video în timp ce se face coleta. Acesta este video care l-am dat tuturor bisericilor care într-un mod sau altul sunt implicați în viziunea și lucrarea pe care o avem aici. Și vreau să vă spun că în majoritatea bisericilor, am fost prezent când au prezentat acest video, a fost o bucurie deosebită văzând ce a făcut Dumnezeu de la... O familie care a început să se întâlnească în camera mare de la bloc și unde suntem astăzi când vedem lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile noastre. Glorie Domnului! Săptămâna viitoare ne așteaptă o săptămână binecuvântată, miercuri, ne vom întâlni pentru rugăciune privind umplerea cu Duhul Sfânt. Frații mei, avem nevoie de umplere cu Duhul Sfânt. Toți cei care sunt creștini, noi trebuie să înțelegem că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și apoi trebuie să înțelegem că trăim perioada lucrării Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și biserica și fiecare creștin are nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Vineri, vă fi seară de tineret, sâmbătă, Biserica Copiilor, generația donamis. Aș vrea să nu existe familie care are copii de generația Dunamis sau Biserica copiilor să nu-și trimită copiii E o mare binecuvântare Folosiți această binecuvântare pentru copiii voștri Iar duminica viitoare ne pregătim din nou Ca Domnul să aibă surprize pentru fiecare din noi Glorie Domnului În Statele Unite un lucru am învățat Care cred că mă va ajuta și astăzi Acolo... Predicile sunt mult mai scurte. Într-o biserică mi s-a dat 5 minute, în alta 15 minute, în alta 30 de minute, așa că sunt obișnuit ca ceea ce Domnul vrea să ne spună să pot concentra sau să pot detalia. În această dimineață, pentru că ă, avem această situație, mai avem doar câteva minute, aș vrea să vorbesc dintr-un singur verset, și anume din Matei, din capitolul 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. În urmă cu 33 de ani, eram proasp proaspăt absolvent și uh, am obținut repartiția la o fabrică de aici din Oradea, a fost o mirare, când am ales aceasta pentru că puteam să aleg, după rezultatele pe care le-am avut, uh, un post în minister și cei care erau la, pe vremea respectivă se făcea repartiția la nivel național în funcție de rezultatele pe care le avea și. Toată lumea a fost mirată cum de am luat fabrica de tricotaje Miorița din Oradea. Și uh, mi amintesc că am intrat în biroul în care aveam să lucrez aproape uh, 17 ani și oamenii se uitau la mine, au fost informați cam cine sunt, cam de unde sunt, cam care sunt așa în linii mari și... Veneam acolo de la o școală militară, cea mai specială școală militară din București. Și toată lumea știa că sunt foarte bine instruit în ideologia comunistă și că sunt un om educat. Dar când am ajuns în birou, printre primele lucruri pe care le-am făcut, primele mișcări, le-au dat oamenilor de gândit Pentru că nu acționam ca ei Și în zilele care au urmat Am început să le spun că Eu sunt creștin, că sunt pocăit Și toată lumea a rămas pocăit No, avem în birou un pocăit Și N-au trecut multe zile când am văzut că atmosfera pe care eu am întâlnit-o când am intrat prima dată în birou s-a schimbat. Oamenii nu mai fumau în birou. Ori de câte ori scăpau în jurături, veneau și își cereau scuze. Și am zis... E bine că de la început am prezentat această problemă pentru că altfel mă chinuiau, așa? Îi chinuiesc eu pe ei. Și am toată convingerea că mulți dintre dumneavoastră ați avut această experiență. Când prezența dumneavoastră a creat o influență în jurul dumneavoastră și de atunci am primit curaj și am zis, oriunde voi merge, ori cu cine voi discuta, voi spune cine sunt. N-am să mă ascund. Mă gândesc la cei trei tineri din Israel care au fost luați robi în Imperiul Babilonian. Și cu toate că erau niște robi luați prinzonieri de război, au fost cine au fost. Și indiferent de conjuncturile în care au ajuns, ei au spus cine sunt. Și rămâne mirați de influența pe care ei au avut-o într-un imperiu întreg. Concepțiile împăratului au fost schimbate pentru că acești trei tineri au fost cine au fost. Și nu s-au ascuns. În această dimineață, ceea ce Isus Hristos spunea în predica de pe munte, se referă la fiecare din noi care l-am acceptat pe Isus în viața noastră. La fiecare din noi care am intrat în împărăția lui Dumnezeu. La fiecare din noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți sarea pământului. Primul lucru pe care aș vrea să îl prezint este cum putem să fim sarea pământului. Cum putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și să căpătăm acest gust, puterea de a săra. Cum putem să fim numiți de însuși Dumnezeu ca ceva important pe pământul acesta. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul și puterea de a săra, prin ce își va putea câștiga aceasta? Dacă îți pierzi gustul, nu mai ești bun la nimic. Ești aruncat afară și oamenii te calcă în picioare. Acum calviniștii, și nu vreau să intru în problema aceasta, sunt foarte loviți de această expresie a lui Isus Hristos. Pentru că calviniștii spun, odată mântuit, odată intrat în împărăția lui Dumnezeu, ești acolo. Necazul este că în această dimineață, ni se spune că dacă îți pierzi gustul și puterea de a săra, ești lepădat și oamenii te calcă în picioare. Nu mai ai puterea influenței pe care ar trebui să o ai. Subiectul pe care l-am pus acestui mesaj este influența oamenilor din împărăția lui Dumnezeu. Cum pot să intri în împărăția lui Dumnezeu? E o singură cale, Isus Hristos. E un singur mod, pocăința. Și e o singură experiență care te conduce în Împărăția Lui Dumnezeu nașterea din nou. Prin Isus Hristos, care este calea, prin pocăință și prin nașterea din nou, intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu și Isus i-a spus lui Nicodim, cine nu se naște din nou nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu și ci cine nu se naște din apă și din duh. Nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care îl primești pe Iisus Hristos în inima ta, ca fiind singura cale prin care oamenii pot să fie mântuiți și pot să fie să devină copii ai lui Dumnezeu, în momentul în care îți dai seama cine ești și prin pocăință te apropii de Dumnezeu și apoi... Lași ca cuvântului Dumnezeu și Duhului Dumnezeu să lucreze în viața ta. În tine se schimbă, se întâmplă transformări extraordinare. Tu primești un gust și o putere de a influența lumea din jurul tău, oamenii din jurul tău, atmosfera din jurul tău. Dacă n-ai observat lucrul acesta și n-ai acest gust și putere de a săra, astăzi poți să o câștigi. Astăzi te poți întâlni cu Dumnezeu singura cale. Astăzi poți să-ți dai seama că ești păcătos, să regreți păcatele pe care le-ai făcut, să ceri iertarea lui Dumnezeu și vei fi mântuit. Ai poarta deschisă spre împărăția lui Dumnezeu și apoi dacă vei lăsa ca Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, vei vedea transformările care au loc în jurul tău atmosfera din jurul tău, influența vieții tale, familia ta, locul în care lucrezi, locul în care vieți, înveți. Vei vedea că sunt influențate, pentru că în tine există acest gust care vine de la Dumnezeu. Al doilea lucru care vreau să-l înțelegem în această dimineață este de ce a ales Isus Hristos sarea ca termen de comparație a influenței copiilor lui Dumnezeu în lumea aceasta. Primul lucru care aș vrea să-l înțelegem este că în vremea respectivă sarea avea o valoare extraordinară. Era materia standard prin care se făceau toate tranzacțiile economice, așa cum aurul este astăzi. Unii veți zice, ce bine ar fi să se fi păstrat lucrul ăsta, că avem munți de seare. Pe vremea respectivă, în vremea Imperiului Roman, vremea în care Isus Hristos a ținut această predică de pe munte, sarea avea o valoare extraordinară, era un standard. Aș vrea să înțelegi în această dimineață. Și mă adresez celor care au intrat în Împărăția Lui Dumnezeu și celor care vor să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Tu ești o valoare. Tu nu ești cineva. Tu ești un om pe care Dumnezeu se bizuiește, împărăția lui Dumnezeu se bizuiește pe tine. Tu ai o valoare, tu ești un standard, tu ești un cod al lui Dumnezeu, după care se aliniază alte coduri. Își deci vrea să înțelegi de această responsabilitate pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Apoi, sarea, pe vremea respectivă, era cel mai important conservant. Și calitatea aceasta a sării s-a păstrat până în zilele noastre de astăzi. Fratele Nelu îmi spunea Oh, ce s-a întâmplat! Zice, slănina a ajuns mai scumpă decât salamul. Nu da, normal, pentru că slănina e naturală. E conservată cu sare. Și cei care a trăit la țară Știți lucrul acesta că acolo nu erau frigidere Și singurul conservant pe care îl foloseam Ca porcul să trăiască până la Paști Era să punem sare pe ea Și puteam să mâncăm oricând și oricum Și astăzi toate ingredientele conservante conțin sare Și uh, cei care puneți murături și puneți Lucrul peste iarnă, știți că sarea este foarte importantă. Ca și creștini și ca și copii ai Lui Dumnezeu, suntem chemați să conservăm valorile și principiile împărăției Lui Dumnezeu. Să nu ne schimbăm după cum se schimbă orânduirile și sistemele politice, ci să păstrăm principiile Lui Dumnezeu cu strictețe și valorile împărăției Lui Dumnezeu. Nimeni altcineva decât cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu au această calitate de conservare a principiilor și valorilor lui Dumnezeu. În al treia rând, sarea dă gust mâncării. Câtă sare îți trebuie să dai gust unei mâncări? Aici femeile sunt experte. Nu lucrează cu pumnul, nici cu kilogramul. Și puțină sare și tot gustă, până când îi dă gust. Trebuie puțină sare. Frații mei, stimați creștini, ca să influențăm lumea din jurul nostru, ca să influențăm atmosfera din jurul nostru, oamenii de la locul de muncă, din școală, de unde suntem și pe unde umblăm, nu trebuie multă sare. Nu trebuie să fim majoritate. Din poziția de minoritate noi putem să creiem această influență. Și mă rog Domnului ca Domnul să pună creștini în toate straturile sociale, la toate nivelurile, pentru ca această influență să fie puternică în Parlamentul României, în Guvernul României, în toate straturile sociale. Să pună Domnul această sare. Eram la școala militară în București. Poate am mai spus, erau numai copii de miniștri acolo. Nicu Ceaușescu a fost împreună cu mine, în perioada respectivă, în acea școală militară. Și prima duminică când ne-a lăsat să mergem în oraș, toți s-au dus la birturi. Eu m-am dus la biserică. Și pentru că eram îmbrăcat într-o uniformă specială a școlii respective, am fost identificat imediat. Și informatorul care era în biserică a sunat școala și la terminarea bisericii mi-a spus te așteaptă comandantul școlii, du-te repede la școală. Și când m-am dus acolo, eu eram foarte lejer pentru că n-am vrut eu să mă duc la acea școală. Ei m-au racolat. Aveau dosarul meu, știau cine sunt am avut probleme și în timpul studenției cu securitatea și când m-am intrat la comandant în birou, foarte așa militărește, mi-a spus Stai jos! Cum de ți-ai permis de la această școală să murdărești numele acestei școli și să mergi într-o biserică? Mi-a spus, domnilor, dumneavoastră știți cine sunt? aveți toate informațiile despre mine, eu n-am vrut să vin la această școală, dar fiecare s-a dus pentru că ne-ați dat liber unde vroiește și eu m-am dus la biserică. Și am avut o discuție de peste o oră și jumătate cu comandantul școlii și la terminarea acestei discuții omul acesta mi-a spus și eu sunt creștin. Roagă-te pentru mine ca Domnul să-mi dea înțelepciune la nivelul la care mă găsesc să am o influență pozitivă. N-aș fi crezut în vremea respectivă că comandantul unei școli speciale unde Ceaușescu și-a trimis fiul să fie creștin. Wow. Și mi-a spus că avem ser de rugăciune, că sunt oameni din toate nivelurile din București care se întâlnesc la rugăciune. Frații mei, Dumnezeu are grijă când vrea să binecuvânteze și să lucreze într-un loc, într-un cadru social sau într-o națiune. Dumnezeu își pune oamenii lui la toate nivelele. Și ne rugăm Domnului și mă rog Domnului și de multe ori am spus lucrul acesta. Aș vrea să văd peste ani de zile când biserica aceasta sunt tineri care peste câțiva ani vor fi în consilii locale vor fi primari, vor fi oameni de nădejde de care Dumnezeu se va folosi și vor crea o influență în lumea aceasta. Și eu cred lucrul acesta. Apoi, sarea topește gheața. Majoritatea dintre voi iarna, când... Vine gheața în gheață, în mod special, în fața ușii, presărat sare. Și cum ați presărat sarea, vedeți că gheața se topește. Răceala lumii acesteia, indiferența lumii acesteia, izolarea lumii acesteia are nevoie de sarea creștină instabilitatea lumii acesteia are nevoie de creștini care topesc gheața, care aduc căldură, care zâmbesc, care aduc fericire, care în fața problemelor și a situațiilor, ei se plini de încredere. Și nu se duc cum suflă vântul, ci sunt stabili. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare din noi, să putem să topim gheața din jurul nostru. Să fim o binecuvântare pentru societate, pentru cadrul social, pentru familia noastră, pentru școală, pentru locul unde muncim, să topim gheața. Apoi, sarea creează sete și foame. Dacă ați mâncat mâncări sărate, vă trebuie apă. Amintiți-vă de întâlnirea dintre Iisus și femeia samaritiancă când Iisus i-a explicat acestei femei despre lucrarea nouă pe care Dumnezeu o are, vine vremea și acum a și venit când închinătorii adevărat se vor închina în orice loc, dar înduc și în adevăr. Vine vremea când în loc de fântâni din care scoți cu trudă și oboseală și bei cu cana, vor zvoare. Și femeia a fost provocată, a fost influențată. I-a fost sete și i-a fost foame de pe aceste lucruri. Și a zis, Dăm -mi și mie din apa aceasta. Vreau vrea ca Domnul să creeze prin fiecare din voi sete și foame după cuvântul lui Dumnezeu, după neprihănirea lui Dumnezeu, după relația cu Dumnezeu și oamenii care vor vedea trăirea noastră de zi cu zi să zică vreau și eu să fiu fericit ca omul acesta, vreau și eu să mă închin înaintea lui Dumnezeu în modul acesta, vreau și eu să trăiesc prin credință cum trăiește omul acesta. Domnul să vă binecuvânteze cu acest gust de a săra și de a, de a produce foame și sete după neprihănire și după împărăția lui Dumnezeu. În al șasele rând, sare vindecă. Îmi amintesc când eram copil și umblam de foarte mult. Nu erau nici lapi și ce aveam, a, erau tenis care acum au devenit la, la modă. Ne-am amintesc când mă înghimpam. Mergeam la mama și scotea ghimpul afară cu un ac din ăla gros și atunci lua un bob de sare, sarea era mult mai mare decât o avem acum, sarea asta fină, și punea acolo unde au fost ghimpele un bob de sare, îl presa acolo. Ah! Da, două zile erai vindecat. Asta nu înseamnă acum să puneți pe rană sări, că sare, că sunt destule medicamente. Dar sarea vindecă, este un dezinfectant. Oamenii din jurul nostru sunt atât de răniți încât nici nu ne dăm seama. Rămân mirat. La consilierile pe care le fac, că chiar tineri, tineri în fragerea lor copilărie, sunt răniți, sunt traumatizați, au nevoie de vindecare. Frații mei, stimați creștini, noi suntem o sare pentru oamenii răniți. În noi există cuvintele vieții. În noi există cuvintele vindecării, în noi există puterea de a da viață și sănătate. Și aceasta am primit-o de la Dumnezeu. Este gustul pe care l-am primit în momentul în care ne-am născut în împărăția lui Dumnezeu. Este calitatea și abilitatea pe care o avem. N-așteptați să fiți numiți oameni cu daruri de vindecare, pentru că fiecare din voi puteți face această lucrare. De fiecare din voi Dumnezeu se poate folosi. E simplu să faci o rugăciune pentru cei bolnavi și gustul și puterea pe care o ai din împărăția lui Dumnezeu acționează, pentru că noi credem în puterea rugăciunii. Aș vrea să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să se folosească de voi. Și în al rând, sarea este simbolul legământului. Atunci când președinții care vin la noi sunt întâmpinați cu sare și cu pâine, este un simbol al legământului. În Israel, sarea era folosită ca un simbol al legământului. Creștinii sunt oameni de legământ. Te poți baza pe cuvântul lor. Ai încredere în ei. Ce spun, aia și fac. Tu și eu, dacă ești în împărăția lui Dumnezeu, ești un om de legământ. Ești un om pe cuvântul căruia se poate baza. Tu ești stabil și chiar dacă este furtună și este vânt, tu stai la locul tău. Creștinii intră în spărturi. Acolo unde văd că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, ei intră în această spărtură și stau acolo până când se înfundă spărtura. Până când lucrurile devin așa cum ar trebui să fie. Creștinii, istoria dovedește lucrul acesta. N-au capitulat Chiar în momentele cruciale când au trebuit să aleagă între viață și moarte, ei au zis, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi suntem oameni de legăriție. Doamne, suntem copiii Tăi și poți să ai încredere în noi. În această dimineață aș vrea să fii provocat de cuvântul lui Dumnezeu să te cercetezi, în primul rând, dacă ești în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu ai gustul și puterea, și lucrul acesta este a săra cei care nu aveți certitudine de Iisus Hristos. În numele Lui oamenii să fie mântuiți. Nimeni n-are decât Iisus Hristos. Apoi aș vrea să înțelegi că singura metodă prin care poți să vezi și să fii mobilizat pentru împărăția lui Dumnezeu este pocăința. Pocăința este să te recunoști că ești păcătos, să-ți rău de păcatele tale, să primești puterea jertfei lui Iisus Hristos peste viața ta, să ceri iertarea lui Dumnezeu și apoi să primești iertarea lui Dumnezeu și să te bucuri de harul pe care Dumnezeu l-a realizat pe cruce pentru fiecare om care s-a născut pe pământul acesta, tu ești sortit pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te așteaptă să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi aș vrea să lași ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât slovă, mai mult decât logos, este rema care lucrează, care devine actual și devine dinamic în viața noastră a fiecăruia. Și mai mult ca atât, trăim perioada lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează, ne mângâie, ne călăuzește, ne înștiințează. Duhul Sfânt este Cel care revarsă bucurie negrăită în sufletele noastre. Vino la rugăciunea pentru umplere cu Duhul Sfânt, caută umplerea cu Duhul Sfânt pentru ca viața ta să fie transformată și firea ta pământească să fie înghițită de natura dumnezeiască. Pentru că această natură dumnezeiască este ceea ce dă gust și putere de a săra în viața noastră. Iar dacă ești în împărăția lui Dumnezeu și ai siguranța și certitudinea, aș vrea să te porți ca un cetățean al împărăției lui Dumnezeu și să înțelegi că prin tot ceea ce faci, prin tot ceea ce gândești, prin tot ceea ce vorbești, tu creezi o influență în jurul tău. Și Dumnezeu vrea ca această influență să fie pozitivă, să producă sete în viața oamenilor și oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Facă Dumnezeu din fiecare din noi agenți ai împărăției Lui, ambasadori ai împărăției Lui. Și Dumnezeu să se folosească de noi în societate, la locurile de muncă, în școală. Nu vă ascundeți de Dumnezeu. Nu vă ascundeți de Dumnezeu. Spuneți cine sunteți. Pentru că creați o influență pozitivă. În cazul în care vă ascundeți, vă veți pierde gustul și veți fi lepădați și oamenii vă vor cărca în picioare și își vor bate joc de voi. Dar dacă veți avea principiile și veți rămâne oameni de legământ, oamenii vor respecta lucrul acesta și te vor aprecia și vor spune cu omul ăsta poți să mergi prin furtună și prin vijelie, că el îți rămâne credincios. În această dimineață, în rugăciunea care urmează, aș vrea să venim înaintea Domnului și să-i spunem, Domnului Doamne, a cei care nu sunteți încă în Împărăția Lui Dumnezeu, vin la tine, primește-mă așa cum sunt, vreau să intru în Împărăția Ta. Vreau, Doamne, să fiu un om de influență, o influență pozitivă, o influență care să, înlărge, să lărgească Împărăția Ta. Iar ceilalți să ne rugăm, Domnului Doamne, Folosește-te de mine. Mă pun la dispoziția ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și astfel să venim cu această rugăciune înaintea Domnului și să cerem Lui Dumnezeu. Iar cei care veți face această rugăciune pentru prima dată și vă vori să vă intrați în Împărăția Lui Dumnezeu după terminare, aș vrea să ne întâlnim aici. Pentru că vrem să vă ajutăm Vrem să fim alături de voi și vrem să vă sprijinim în decizia pe care o luați astăzi. Ne rugăm Domnului și ne închinăm înaintea Lui.